«Якою?» Вона помовчала, підшукуючи слова, сміливою, незалежною. «Ну так і будьте», – сказала я. «Тобто», – не зрозуміла вона, «якби я зараз була на вашому місті, не чекала б ані хвилини у цьому гадючнику, утекла б. Ще й змусила б себе добре пошукати». Я так не можу, розгублено сказала Томочка. Можете, упевнено сказала я. І поглянувши на чергу, у якій Мирось плавився, мов шматок сиру у фондюшниці, рішуче взяла її за руку. Ходімо. Вона трохи повпиралася, але послухалась і пішла за мною до виходу. Вивівши її на вулиці, я сказала, «Увечері він прийде до тебе, мала. Головне, не вибачайся і нічого не пояснюй. Затямила?» Вона боязко кивнула, все ще вагаючись, чим не повернутися їй назад, але, вочевидь, мій авторитет уже став для неї безперечним. Я перевела її через дорогу і Силоміць увіпхнула у переповнений тролейбус, щоб знати напевно – не повернеться. За склом пропливли її перелякані очі. Я махнула рукою. Точно знала. Увечері він обов'язково прийде до неї. Мирось не любить втрачати те, що належить тільки йому, і лякається незрозумілих учинків. Дивлячись у бік тролейбуса, що, мов комаха, повз у гору, я думала, що багато чого встигла за час, доки дівчинка була на дачі. Тепер маю повернутись до неї. А усе, що стосується інших, хоча й не менш важливих подій, відкладу на завтра. Принаймні сьогодні Томочка жива і здорова, пече свої пиріжки, та філософствує з Миросиком на нашій кухні. А Іван, він поки що живе у своїй вежі на березі океану. А я йду до нього, і увесь час прокидаюсь, таки не дізнавшись, що криється за її мурами. Вежа стояла на самісінькій Маківці гори. Гора здіймалася над океаном. Океан з шипіннями піною, схожими на велетенське багаття, бився обгору, посилаючи потужні розряди хвиль аж до її зубчатої верхівки. Сіль вибілила стіни, але триметрові брили не піддавались ані солі, ані хвилям, ані вітру. Ніхто не знав, що криється за цими щільними, круглими, сивими від часу і солі, Стінами. Це трапилося в один з найбільш тихих днів, коли сонце підсвітило воду, і перший шар її був зовсім прозорим, а крізь сьомий світилася підводна біла пустеля, по якій снували каравани дрібних червоних риб. Камінь випав сам, просто вивалився, і все – Просто посунувся зсередини, трохи подумав, утримуючись на краю своєї квадратної лунки. Ще посунувся, і з легким скреготом, ніби не було між брилами вапнякового і соляного склеювання без жодної щілинки, і тихо полетів у воду. І лише там внизу, ударившись об синє скло, здійняв триметрові бризки – з довгим, тремтливим гулом, котрий розбудив білого кита за багато кілометрів звідси. Хтось невідомий запустив цей механізм. Брили почали вивалюватися самі по собі і падати в океан із закономірною періодичністю з різних боків круглої вежі. А у порожні квадратній віконці увірвались потоки світла, Вижа стала решетом, драним капелюхом, одягнутим на місяць, фламандським мереживом, рибальською сіттю, каркасом єгипетського храму, переплетінням судин, чим завгодно, тільки не баштою.